Leo hii tukiangalia katika mujtamaaati za Kiislamu tutapata kuona kwamba wengi wamepinda katika vijana na vile vile katika wasichana, Zimetolewa mifano nyingi zaidi kuhusiana na kupinda kwao. Hatutaki kurudia zaidi ila labda tutachukua mifano miwili. Kwa mfano vijana kazi yao kubwa zaidi ni kukaa kule maskani na kutafuna zile vitu vyao Wasichana. huku kazi yao, kubwa labda ni kuvaa zile mavazi ambazo hazimridishi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni mifano michache zaidi tunatoa ili iweze kuingia. Hasa tukiangalia katika mzitamu za Kiislamu kuna mustakbal. Kuna future inayokuja. Kunao watoto na wajukua ambao kwamba watakuja baadaye. Je, kama sisi ndiyo mabarobaro wa Kiislamu tuko katika hali hii saa hizi? Je, baadaye wale wajukuu na vitukuu wetu watakuwa katika hali gani? Hiyo ni fikra ama ni swali ambalo kila mmoja wetu anafaa kujiuliza. Kama binti wa miaka hizi 16, 15 wanatafuna miraa. Je, kesho akiwa mzazi, yule mtoto wake atakuwa anafuata njia gani? Kwa hivyo kuna hatari zaidi. Kama yule barobaro wa kiume anakaa kule maskani na kukesha kwenye vibanda wakitafuna vitu vyao wakikunya vitu vyao ambazo Allah amezi Je, wale vijana wetu wa mustakbali itakuwa vipi? Inamaanisha hatuna mustakbal Inamaanisha mabarabaru wakiharibika basi hakuna mustakbal ya waislamu baada ya miaka kadhaa. Na ndio maana wale wataalamu wa kufikiria ambao sio waislamu wametafakari wakaona njia zipi tutaweza kuwaribu hawa mabarbaro wa Kiislamu. Wakaleta vitu vingi. Naam, na wakaweza kuanasa Waislamu wengi ila wachache. Katika zile njia ambazo wa Rasul sallallahu alaihi wasallam aliwaandaa wale mabarbaro ili wawe niweze ku, wale wawe wenye kukuja kubeba ile risala ujumbe ya Uislamu alikuwa amewanda na ba'd ya aniqat nyingi lakini tutachukua niqaf Tano pekee yake fa fi ala muraqabati llah ya kwanza kabisa rasul sallallahu alayhi wasallam alichukua hatua ya kuwafundisha wale mabarbaro wajue kwamba allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwafanyia muraqaba yani anawaangalia na kuwatizama kila sehemu akawaeleza vijana na mabarbaro utakuwa uhuru kufanya ambacho unataka kufanya lakini jua kwamba Allah anakutizama kila sehemu ambayo kwamba upo fisir walalan kama uko kwenye siri unafanya ama kama uko dhahiri unafanya Allah subhanahu wa ta'ala anakutizama hii ndiyo muraqaba ambayo rasul aliwafundisha wale barabaru wake yanقول عليه الصلاه والسلام anasema رسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وابو يعلى انا سمع رسول ketika حديث اللي يوقي وانا يعلى ان الله لا يعجب من الشباب الذي ليس له صبوه الله سبحانه وتعالى انpendezwa zaidi anafurahisha zaidi na kijana ambaye hana ujana kijana ambaye hana ujana kwa kuna msemo inayosema "Shabab nisfu Barobaro ni ubarobaro ni nusu wazimu Ubarobaro ni nusu ya wazimu Naam ndo tukatolewa mifano kwamba watu wanavaa mavazi iliyoraruka. Kwa mtu mwenye akili iliyotulia inakuwa ni vigumu zaidi kuvaa mavazi yale. Wanapata mabanati, hi ndio mtindo wa kisasa. Mara ametoboa karibu na mdomo huku ameweka kipini mara ametoboa kwenye macho ameweka kipini mara ametoboa yani inashangaza kwa sababu kuna wengine ukiwaangalia hata na kuwa zaidi ya wanyama yani hata yaani si mrembo tena ameshaharibu urembo wake amekuwa kama mnyama sasa hii ni katika mafunzo ambayo rasul sallallahu alaihi wasallam alifundisha akasema nukta ya kwanza katika niqatu zake kwa kuandaa wale mabarobaro kwa sababu walijua ndio wazee wa kesho akasema الله Allah hakika Allah subhanahu wa ta'ala la yu'jibu mina shababi alladhi laysa lahu sabwa Allah anafurahishwa na kijana ama wakiume kiume kwamba hana ujana yani anakaa kama mtu akiambiwa vazi albab basi anakuwa ni mwenye kuvaa akiambiwa usikurubie mogoka anakuwa anaiacha akiambiwa usifanye kadha na wakadha anakuwa anafuata amrisho wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini bila shaka tunakuwa ni mwenye kukosa watu kama hao katika hizi mujitama za Kiislamu ndio faida inakuja baada ya hapo